Fredags med Jan Holmbom. Presenteras av Innebutiken och Audiovideo i Tranos. Fredags med Jan Holmbom. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ah, god morgon honey. Varmt välkommen till Fredags för alla Radio Talkshow här på Hits FM 97,8. Som byggt byggd med mig Jan Holmbom. Oh, man kan ju bara säga, börja dagen på ett enda sätt. Alltså, snacka om och knacka på dörren till den litterära himlen. Grattis Bob, det är du värd. Getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock. I put my guns in the ground I can't shoot them anymore That long black cloud is coming down I feel I'm knocking on heaven's door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 Deras flallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. <skratt> Hits FM. Oj, Bob Dylan. Grattis Robert Alan Zimmerman eller A.K. Bob Dylan till Nobelpriset i litteratur. Lika otippat som det var, lika välkommet var det faktiskt. Men nu ska ni veta, nu börjar debatten. Kan man ge ett så fint och välrenomerat pris till något så enkelt som en pops? Snubbe från Minnesota i USA. Jag menar, en vit man i pensionärsåldern. En del förfasas redan. Ja, andra hyllar redan. Själv tycker jag det är briljant på flera sätt. Först och främst för att Dylan tillhör någon av de riktigt stora poeterna i vår tid. Trots att han inte själv vill sig vid själva begreppet poet. Han vill hellre kalla sig för trapezartist eller något sånt där. Och hans texter har läst och sjungits av flera än de flesta. Genom att Dessutom genom att utse Dylan har också Svenska Akademin visat på en självständighet och sin förmåga att tänka utanför ramarna, att tänka utanför boxen. stjärna för det, Svenska Akademin. För det är så här att, att vara författare idag är något helt annat än vad det var en gång i tiden. Boken idag är bara en av alla möjliga tillgängliga transportörer för berättelsen. Med Youtube, livekonserter, poddar, ljuddukar och spel och allt annat möter författaren idag i sin publik på många olika sätt. Men berättelsen och berättandet är fortfarande centralt och det som är äkta förblir äkta. Det är liksom det som är det fina i kroksången. Och bra att komma ihåg nu en dag som denna när tiderna förändras en en gång. Grattis Bob och som sagt, tiderna förändras. Tack och lov. worth saving.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 And there's no telling who that it's naming Was the loser now will be later to win For the times they are a-changing Some senators, congressmen, please heed the call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 The curse it is cast. This slow one now will later be fast. As the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are changing. Prenas grann nu har vi hyllat färdigt Bob Dylan för idag. Det får räcka nu. Ja men det är schysst. Det kommer hänga med nu i blasken och tv och hoppas. Ska ni få se alla de här med polokragar som har åsikter om. Ja, det kanske inte var så bra. Istället så ska vi istället ska vi prata vi ska prata boplats tranor idag. Vi ska prata bostäder. Alltså bostäder är ju men aldrig sinande ämne för debatt, diskussion och utveckling. Alltså det råder, det, ingen har väl missat att det råder en enorm bostadsbrist egentligen i hela Sverige. Och, och det är nog absolut ingen skillnad i, i Tranos. Men det tror jag inte. Men vi ska försöka ta reda på det. Så därför har vi bjudit in, därför har vi bjudit in projektledaren för eh, boplats Tranos. Hej Emil Wiklund, varmt välkommen till Fredasbällan. Hej, tack så mycket så, Men du får höra, hej, hur mår du bra eller? Ja, ja. det är fint, ja. det är ju fredag Ja, det är ju fredag, ja, det, är, det ju fredag. är ju fredag ja, Hör man... du, det, vilket, härligt, vilket härligt Vilken härligt småländska du pratar Ja, precis, det är det jag brukar få höra <gifrån> <gifrån> ja. ja, vi ska ta reda på det där vi måste, ja. börja, vi måste ju börja i den änden Innan vi liksom dyker in på det här med bostäder Och, och, och ditt arbete här i Tranås Så tänkte jag, måste jag ändå börja med att, Och då säger jag så här, vem är Karl Emil Wiklund? Ja, jag är en äh, dålig grabb från början, som äh, hamnar i Jönköping. Pluggade på högskolan och sen på äh, träffar jag faktiskt. Äh, Terranos United nere på där nere. Och så hamnar man uppe i uppe i, i, i ähm, okay. äh, Men i övrigt så är man väl en fyllur som glider runt och försöker få någonting gjort där i världen. Ja. Ja. Tanken är att man. Ja, det är så ja, jag är du jobbar. Du vad heter det? Vad, vad, vad läste du i Jönköping för något? Eh, civilekonom faktiskt. Så en här Ja, mm. eh, dels. Ja. Det, är mycket, det innefattar ju mycket. Det är ja. ju marknadsföring, försäljning och du är projektledning och ja. det är ju brett idag. Mm. Du valde ändå... du den här riktningen eller marknadsföringen? Ja, precis. Är det Hur var Jönköping som studier då? Fantastiskt bra Jag skulle vilja påstå att det är en av Sveriges bästa studier också Man. Jag tycker det är fantastiskt roligt Och det har växt så otroligt mycket på sistone okay. Det ligger varmt om hjärtat faktiskt Det har jag haft riktigt roliga år där nere Ja ah, vad kul måste jag säga men vi hör ju, du har ju sagt att det, det är ju Dalarna. Som... Ja, det är Dalarna. Jag tänkte att du försöker prata, med jag kan ju inte prata. Alltså, <laughs> men men var, var är Dalarna? Ska vi liksom försöka pricka in på kartan någonstans? Ehm... Dalarna är ju jättestort. Ja, precis. Det är också en ganska rolig grej för övrigt. Frågar någon som kommer ifrån, säger Rättvick eller Orsa, eller någon annan från Dalarna, vart de kommer ifrån, då säger ja. de inte Rättvick eller Orsa, utan de säger, jag kommer från Dalarna. Ja, men det är så. snabbt om starkt varumärke. Ja, men så är det. Jag kommer från en liten ort mitten mellan Borlänge och Leksand som heter Gagnef. Oh. Känt för. Ja, revolver och Jalle och Heavy. Det är typ det. <laughs> ja, det, det är inte kattskitigt. Nej, nej, nej, nej. Men, så, ja. Men och, och, och, varför valde du Jönköping då? Um, jag kom ja, in där, så. Du ja, brukar vara. Ja, <laughs> ja, precis. Jag kom in där. Nej, faktiskt. Jag sökte faktiskt bara till Jönköping. Det var Assa. den enda orten jag sökte till. Eh, de hade fångat mig på Sakomässan i, i Stockholm. Eh, för den här studentmässan. Och... Eh, Nej, de hade en riktigt bra internationell skola. Oh, okay. Hälften av dem som går på Gibsta på, på som heter Jönköping International Business School mm. som är en del av Jönköping University. Mm. Hälften av dem är internationella och det tyckte jag var, det var häftigt. Det känns som på något sätt så är det ju dit man är på väg hela världen på att säga, med internet och vet, allt det där. Det blir ju mer och mer internationellt och ting. Men det är ju en ganska, det är en ganska stor insikt för, för en kille som kommer från, från en del av Sverige. Nu ska jag odla mina fördomar. <laughs> där, där, liksom, där alla är släkt och, och alla har sådana här <laughs> gårdsnamn. Ja, ja det du ja, det är, så. Så kan det vara. Det är kanske är därför man får den insikten, vad vet jag. Ja. Äh, nej, men det, det, jag tyckte alltid att det var äh, äh, häftigt. Och, äh, nej, men man, man, man får ju helt enkelt... Äh, man får helt enkelt ta världen för vad Jag är Och sen, jag hade jag alltid velat plugga i USA Och den biten ja. Och sen var det ju, man, i Jönköping har de ju Garanterad utbytesplats ja, just det. Så, så länge du klarar dina kurser så får du åka utomlands På ja, många andra orter så är det så att De är bäst betyg och sånt där åka. Ja, just åka Men där får ju verkligen alla åka Så tänkte jag, men nu Var var du någonstans då? Jag var i Arkansas, nordöst om ah, Texas Okej okay. Så det var Lite som Dalarna faktiskt, fast fler hagelgör Och större pickuppe. Ja. <laughs> <laughs> ja men det är nog det är så, ja, men det är, alltså, det, För det är ju en del Utan det riktiga USA på något sätt det är, ja, men Absolut, det, det är det. Det, var ju det det var ju det man ville uppleva litegrann ja. eh, New York och Los Angeles och stort de var ganska lika Europa på något sätt, på något ja, sätt men, lite så ja Men den nere sydstaterna, där har man sin Sin egen kultur så att säga mm -hmm. Bara för att dricka liksom brännvin ur, ur burk Ja men precis, bara den biten <laughs> Men du, hur länge var i USA? Jag var i USA ett halvår Ja, okej, okay. så en helt termin var man Aj, ja, ja Var det intressant eller? Ja det var Alltså studiemässigt Ja det var jag Bägge och Det var det var väldigt annorlunda mot någon av man i Sverige I Sverige får man ju otroligt mycket eget ansvar När man ska plugga och sådär ja. Du styr ju över Ö Över ditt eget liv helt men, men, men Och sen så kulturen är ju Ja, det, uh -huh. som sagt, man dricker en burk på en lördag och sen så går man uh -huh. och ber en förlåtelse på Södra uh -huh. i kyrkan. Så det var väldigt häftigt och väldigt annorlunda. Så det rekommenderar jag uh -huh. vem som helst faktiskt. Min, min, min, min, min liksom erfarenhet och bild av USA är att, att folk är väldigt vänliga. Alltså, alltså, och liksom sådär, alltså här, här om folk börjar prata med en, känner människor börjar prata med en och prata om någonting annat än vädret, då tänker man att han är påverkad, han kommer döda mig. Men, men, men, men, i, men i USA är det verkligen liksom så här. Och sen, när man, jag tycker det tycker jag är så häftigt, man hamnar och snackar med någon och så man oense, då behöver man prata om något annat. Ja, är... alltså, det, de, de, de har en rätt schysst konfliktlösning liksom, genom att byta ämne många gånger. Ja, precis. så sådär. och Som du sa, det är extremt vänliga. Det var... Jag var nere i Fort Worth som är, vad ska man säga, tvillingsstad till Dallas. Okay, Här hade en uh. kompis som bodde och, han, han och hans flickvän skulle ta med mig på något julspel eller vad det var. Alldeles runt jul. Och då så tyckte hans flickvän styrfars att det var så coolt att jag var från Sverige. Så de tog ut mig på en hel kväll och bjöd på middag och hela grejen. Uh. Ja, inte två var den som är den Men det händer ju inte så ofta i Sverige i alla fall. Nej, nej verkligen <laughs> inte, utan alltså, det kanske tvärtom Ja, nej, men, ja, ja <laughs> precis ja. Nej men det var otroligt eh, Otroligt häftigt så men som du säger då, det, alltså, Högskolan i Jönköping har verkligen en internationell prägel. Och, och, och, och, och, och det är väl också så att det är så att du får, liksom, du får en jäkla bra kontakt med att du träffar en massa människor från hela världen som är liksom i Jönköping just nu, som liksom flyger tillbaka eller åker båt eller tåg, eller vad de gör för något tillbaka för att liksom fortsätta. Och, det, och då, då tänker jag så här liksom att. Det måste ju också finnas så när att man, när man kommer ut nybakad så måste det finnas rätt schyssta erbjudanden från, från hela världen. Alltså den är, det är globalt på något sätt. Ja, nej men absolut. Ja. Det, det stämmer väldigt bra. Jag brukar säga det, det, jag umgicks med en tysk, en finn och en kanadensare när jag ja. var i, ja. i Jönköping. Det låter som en Bellman-historia. Ja, men det var ju lite så. Eh, nej men det, det, och det är ju väldigt häftigt. Och jag fick, inne av eller i samma veva som jag fick ett erbjudande för Tranås så fick jag också ett erbjudande att börja jobba i Dubai faktiskt. Ja, men det är äh, ungefär lika jag, jag tyckte ju att Tranås var ju L Strået bättre. vassare, strået ah, vassare. Nej ah. ah, men det blev ju faktiskt så. Det var Ja, um, ah, var spännande. Så det, det var så att man man får ju på något sätt en roll där man kan faktiskt kan påverka på riktigt. Ja ah. äh, känns så. Ja. Ah. Ja, ah, det, det. Nu, ska vi prata, nu ska vi prata jobb snart här vet jag, Men, men uh, först tänkte jag att vi bara skulle dansa lite här. Ja, men det är fint. om ni lyssnar på fredags för alla morgontid i Radio Talkshow med mig Janne Holm om här på Hits 597,8 97.8 som gäst idag är projektledaren för Boplats Tranås Emil Wiklund som valde bort Dubai för Tranås Alltså, bara en sån betyder ju att du liksom kommer få en medalj vilken dag som helst. Ja, det låter ju häftigt när man säger så i alla fall. Eller, eller hur? Ka Kanske inte var fullt så dramatiskt, men. <laughs> eh... Annars det, det blir bra radio. Det, det blir bra radio. Ja. Eller hur? Men du, Emil, eh, eh, Dalmas. Är, är, du är, är, du Dal är du Dalmas? Ja, det är som man säger. Det, ja. det är liksom inte att säga så här: det är liksom inte förelämpande, säger Dalmas. Nej. D Dalkar kanske är Dalkar är något kanske lite Ja, mer alltså, Men i ja. ja. folkmun så är det väl Dalmos, Dalmos. Mm, Det är bra Inte dallänning i alla fall Det får man ofta Nej, höra Nej Folk som inte riktigt vet vad det är Dallänning Nej ah, jag vet inte ah, jag vet inte vad är. Men, men, ah, det är Men samma. Det som i alla fall du, du är ett energipaket som äh, Har en Ska man säga Man brukar ta, ta, ta, ta prata om sisyfos här Som att man rullar stenen upp För oss och så kommer den farande tillbaka Alltså berättar hur, hur ser bostadssituationen ut i Tranås? Ja, den är ju den är ju spänd så att säga. Det är precis som i resten av Sverige. Vi, vi ligger idag på en nivå där vakansgraden är en fjärdedel av vad de flesta experter skulle anse är ohälsosamt. <laughs> Okej, okay, alltså det, det är riktigt illa just nu Och, och det, det är lite synd För Tranås är i en tillväxtfas Många andra mindre svenska kommuner och städer Minskar ju i, i storlek ja. till, till följd av globaliseringen och så vidare Men Tranås har faktiskt ökat Och det kan man säga till och med innan Hela Syrien-grejen så, så ökade Tranås också i, i befolkning mm. Mm. Så att det är ju det, det är väldigt kul att det är så många som vill komma hit mm. uh, Och det, det är så här, För någon som kommer från Dalarna så är det väldigt Annorlunda än vad man kan tro liksom. ja. så det var, ju det, det var en väldigt positiv överraskning Att man får en så bra respons Från, från, från alla runt omkring Och de som bor i Tranos. Men som sagt, bostadsituationen är ju spänd uh, Och det finns mycket att göra I, Fram till i år De senaste säg tio åren Så har man byggt mellan 10 och 20 Bostäder per år i Tranos till mesta del står som är på några bydde och hela det Ja, just det. Men, du säger vad skulle behovet vara egentligen? Då? 75 är det vi egentligen ska ligga på. Så att, ja, okay. så det är liksom... sju, sju gånger så mycket ungefär. Ja. Så det, det, men, det, men så att På så sätt så känns det som att man faktiskt kan göra en stor skillnad. Men det är som du säger, det, det, det, det, det är inte lätt. Det är, hur övertygar man någon att man inte ska investera sina pengar och sätta upp ett hus i Stockholm istället för... Ja, precis. För du har Stockholm. exakt... Alltså, du har det är möjligtvis att du får pröjsa lite mer för marken och så. Men man tittar på själva alltså, bostadsproduktionen så, eller husproduktionen, fast det är husproduktionen, så är den exakt identisk. Ja, så är det. Um, kanske till och med lite billigare, kanske lite lättare att få tag i arbetskraft. Och, ja, och, och sådana är... saker också. Så att... Ja, men absolut. Det är ju... Så är det. det är, och, och då är det ju liksom... Vad... Vad har vi som inte de har det? Är på något sätt det är det så man får se. Uh -huh. um, och, och, och framförallt om man säger så här: men Vi kanske ska lite söderut i Sverige. Det kan vara en anledning. Och så var, men varför inte Linköping eller Jönköping? Uh, Och Det man kan se då det är framförallt att de marknaderna. Det, det, det, det är svårt faktiskt, till och med idag, att få tag i bostäder i Jönköping och Linköping uh -huh. också. Jag uh -huh. kan vara en tillflyktsort. Uh -huh. Men tyvärr har inte vi någonting heller. Men vi hade kunnat ha det. Uh, så, men, men som sagt, det är, mycket, det är många aspekter till det här. Men vad gör du rent praktiskt då? Står du Bygger du? <laughs> jag, gräver. jag gräver. Jag gräver grund just Gräver där nu. du står. Ja, eh, nej, men det, jag, det är många olika aspekter. Dels har vi den, den lokala aspekten. Där man pratar med lokala eh, intressenter och investerare. Det, det, det, det ultimata vore ju om Tranos kunde bara slå sig samman och eh, bygga Tranos tillsammans. Det hade ja, ju varit ja. jättebra. Eh, tyvärr, och till en viss del kommer det garanterat bli så det är en viss del kommer att vara tranos eh, bunna personer som bygger Tranos. Eh, men sen är det så, den här 75 bostäder för år eh, är väldigt mycket för en sån liten stad. På, på de här över 10 år har man sett där, alltså 750 bostäder. Och det kommer öka till i Tranos med 10 procent. Mm. Eh, och ja, det är inte mer än du. Alltså. Nej, det, det, det, så är det. Och, ja. men, men den investeringen, om man räknar lite krast då, kommer att kosta ungefär 1,4 miljarder svenska kronor. Mm. Eh, och det är ju lite svårt för någon annan att hosta upp. Eh, så... ja. ja. Men, men det, är ändå, det är ändå rätt intressant att alltså det är ju, det, nu, nu, nu är det ju så här att det är många som brottas med den här situationen. Men det är precis som du säger, att många har hamnat i den här situationen. Eh, just, just tack vare. Alltså om man. Ja, det är verkligen tack vare flyktingsituationen. Men ja, jag vet inte. alltså Om du tittar i. i om, i ja, Norrlands inland eller där. Alltså det, för många av de här kommunerna som är på väg och verkligen döds åt döden så kan ju det här till och med vara räddningen för dem. Om de lyckas skapa attraktivitet. Men urbaniseringen är lika stark. Jag Har du sett den här serien om, eh, om Sveriges landsbygd? Någon dokumentär mm. som har gått i tre delar på SVT. Jävla bra. Kommer tog han att hitta hans morten? Sista avsnitt där. Det var, det, var det var så intelligent sagt för det var så här att vad är det som säger liksom att människor som kommer från Syrien skulle liksom ha en annan inställning till, att, till service och, alltså, nej men de kan nog bo här alltså, de, är ju, de är ju nästan oftast mer högutbildade än vad vi är i, i gemen och, och det är klart att de letar sig också till de här centrarna så det intressanta är ju liksom att kunna erbjuda båda sakerna och det är väl där, det är väl där järnvägen är redan som den är idag, jätteviktig för för, för Tranås, men, men framförallt framtida satsningar vad det nu blir för någonting, kommer ju också Precis. vara asviktigt för, för, för Tranås. Men, alltså, vad, vad är det som gör att det, vad, finns inte pengarna eller vad är det som gör att det liksom inte kommer igång för det känns ju ändå, alltså, nu, är det, nu är det du som är civilekonomen men för mig känns det ändå som liksom att det här räknar man hem. Mm. Ja det, det är lite så, man vill, ju, man vill ju gärna se att den privata, egentligen man skulle ju ha kunna ha ett, att kommunen bygger upp alla bostäder men vad man vill se är egentligen en reglering där den privata marknaden bygger sig självt ja. um, och det, det är lite det här, oavsett om du är från Tranås eller om du är från Stockholm eller vart du är ifrån, om du bygger en, en, en, en, ett hus med hyresrätter eller med bostadsrätter, det vilket som så vill du ju på något sätt ändå tjäna pengar. Du bygger ju inte för att det är kul. Nej. Eh, och det är ju den biten att få ihop det också. Hur, hur lönsamt är det här? Eh, så det är ju... Men är det inte lönsamt då? Jo, det är ju det. Men man måste få folk att inse det också. För om vi vrider tillbaka klockan kanske 5, 6, 7, 8 år mm. då fanns det ju hur mycket bostäder som helst i oss. Mm. Eh, det var ju inga problem. Det var ju bara ringa vart som helst och ja. fick du tag igen. Eh, men som sagt har det sjunkit så mycket idag så att det finns en efterfrågan som är väldigt väldigt stor. Och då kan man också eh, bygga därefter. För det är ju det, det som är problemet. Det, är ju, det stora problemet är ju det är, det är svårt att bygga billigt i Sverige. ja eh, Det är svårt att bygga så att ge man en för Men det man får komma ihåg eh, att även om man bygger en... Eh, en dyrare lägenhet eh, så är det i princip en kedja och man kan säga att sjön är frusen eh, bostadssjön är frusen mm. eh, Idag man har sett att till exempel sådana områden som Junkarimålen har tappat lite i sin befolkning och, och, och det är ett bevis på att <laughs> sjön är frusen för att det är egentligen ingen som har flyttat ifrån Junkarimålen men det är föräldrar som har haft barn som har blivit vuxna ja, som har flyttat därifrån ja. och befolkningen minskar man sitter kvar på sin villa man kanske vill ha ett lättare boende, en enplansvilla med en liten, en liten gräsmatta eller man mm. kanske vill bo i en liten finare lägenhet. Men det alternativet finns inte tyvärr. Nej. Det så, som vi brukar kalla det lite krast seniorboenden. Men det, ja. det, det är så det så får man passa sig det för. för. Ja, det passa ja, ja. Sig för. Men jag brukar säga lite, lite, lite enklare boenden, ja. eh, mindre än en villa men man kanske inte vill bo ja. i en lägenhet, du vet. Ja. Eh, och det finns inte idag. Så det är där vi har börjat på något sätt. Eh, och vi har ju också sett att eh, i Tranås då eh, Hemberg som bygger ner i handparken mm. det första de har varit ute på Hemnet och allting. Det, ja, de, det, eh, de lyckades sälja ut hur mycket som helst på under sommaren bara, ja. ett par månader. Och det var ju jätteroligt att se. Eh, så att det finns ju verkligen i Tranås det finns ett behov. Eh, nu gäller det bara att övertyga folk att det... Och då finns det de som kommer in från något håll och säger så. att ah, vi måste göra allt för att ungdomarna ska stanna kvar. Vi måste bygga en massa ettor och, och sådär va? Och... och och då, liksom, alltså, då, då fattar man ingenting om flyttkedjor. Nej. För, för det, det, då händer ingenting. Nej. Alltså, då, för de är, de, det har redan hänt. De har redan flyttat ifrån sina föräldrar i villorna. Liksom, och, och sen är det så här. Och, och om vi går tillbaka till flyttkedjan. Eh, för föräldrarna sitter på villorna. Eh, och kan, man få ut, kan de få flytta till ett annat boende eh, än ett enklare. Eh, så har man en villa som står tom. Och då är det en barnfamilj som kan flytta in i den villan från en större lägenhet. Och då kanske ett par i en liten lägenhet som kan flytta in igen till, i den större lägenheten. Och då helt plötsligt öppnar sig en tom liten lägenhet i Tranås. Och det är där folk eh, som eh, ungdomar kanske till exempel. Eh, som kan flytta in där och ja. komma utifrån. Så att eh, det, det är på något sätt, som jag sa, sjön är frusen. Kan man bara börja knacka upp den så kommer mm. det börja röra sig i Tranås. Och då blir det mm. lättare att bygga också. Du Norra några Är det färdigbyggt där borta, eller? Eh, nej, de håller fortfarande på eh, okay. lite överallt, men eh, ju, just eh, några Budde, det, det är lite så här jag har hand framförallt om företagsdelen Norra ja, okay, ja. det är ja, privatpersoner okay, som bygger ja, ja. så där har jag inte varit jättemycket med i ja, Ja, för det var väl också så här att alltså det var, jag vet att vi, det gjordes gjorde här en undersökning där man tittade just på det här med flyttkedjorna och, och var någonstans skulle man stimulera och då kan man säga att Norra Biodde var ju liksom ett resultat av det, för det, det där fick man flest rörelser eller flest led i flyttkedjan, alltså bygg för det, det, det stack ju ut på något sätt att bygga, att erbjuda det mest attraktiva platsen till, till och st stora, dyra villor. Nu vet jag inte om mm. de är stora. Jag vet inte om de är dyra men de, alla villor är dyra. Allt går så bäga, Och så vidare. Men, men det, det, då började det ju också röra sig på, på hela fastighetsmarknaden eftersom man... Och när du säger enklare boenden för de här, det som vi inte får se seniorboende, så menar du ju inte stampat jordgård och bara gallvatten. Nej. Utan Nej. det är just det där att det kanske trapper och, och, och det är för ja. stort helt enkelt. Ja, det, det, det, det ska Enkelt att ta hand om precis. Att, det ska ju absolut vara väldigt hög standard på. Ja. Det vill man ju ofta. Ja. Om, man liksom, om man ändå har gjort barnen och allting och det liksom är liksom klart. Ja. Då vill man, ju ha, man vill bo bra och man vill bo som du säger, utan trappa, kanske. Och ha en liten gräsplätt med en liten uteplats och så vidare. Det ser vi också. Det finns ju uppe också, så det är publik. publikt, säga. Uppe på, på Ängar i, vad? Där är det ju några man ska bygga. Ja, just det. Så det är ju ja. den stilen ja. ja men det låter ju perfekt du, du Emil, jag tänkte att vi ska göra lite musik Så jag tänkte vi, alltså, Du, du är ganska nyligen hem, kommer ni från Tyskland också Jag tänkte att vi skulle prata lite om det Vad du fått för influenser där då. Uh, Men uh, lite status på morgon Funkar det ja, även det en Det är Status på en fredag Fråga min chef, det spelas alltid på kontoret Här kommer det Fredagsfrallan med Jan Holmbom. Presenteras av Innebutiken och audiovideo i Tranås. Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ja, hörrni ni, idag är det den 14 oktober. Och imorgon eh, så har ni ingenting för ni som är lite bokintresserade, så begär till... Mjölby för där har Göta biblioteken, ni vet den här sammanslutningen av samtliga bibliotek i Östergötland samt stadsbiblioteket i Tranås där är finalen i unga berättare novelltävling som har varit öppen för folk, människor people mellan 16 och 30 år så finalen där man presenterar de 10 finalisterna så ska vi säga. De har presenterat de 10 finalisterna juryn har valt ut bland alla bidragen 10 finalister och de presenteras imorgon på Mjölby Stadsbibliotek. Det börjar klockan 11. Och därefter efter det så kommer själva omröstningen att börja dra igång. Då kommer man kunna läsa novellerna på nätet och man kommer också kunna rösta på fram en vinnare bland de här 10 vinnarna. Som vinner en. Jag tror en skrivkurs eller någon där kul. Aj ah, jätteroligt. Så att, har ni ingenting för i morgon den 15 oktober så titta in till Mjölby. Ta pendeln Förslagsvis från Tranos in till Mjölby. Men. Eh... Har du spade, lite stålar och är intresserad att bygga, så ta penna till Tranås och kommer och titta på alla möjligheter. Och då ska ni träffa dagens gäst, Emil Wiklund som, som verkligen jobbar med att få till bostadsbyggandet i Tranos. Och då förstår jag Emil, då är det ju så där: att det är klart att man behöver inspiration och man behöver få lite nya kontakter. Och det, så du har, varit utan, du har varit utanför 50 skyltarna rent av. Ja, uh -huh. utanför läns och riksskyltarna också till och med. Så pass, ja. Men inte utanför Europa. Nu ska äh. man, inte, man får inte bli. Nej, man får, man får inte, inte bli. <laughs> nej, precis. Uh -huh. ja. Jag kan kanske rekommendera uh -huh. Kina där var någon år. Ja, precis. <laughs> jo, nej jag har varit nere i Tyskland på en mässa som heter Expo Real som är Europas största byggnationsmässa. Uh -huh, okej. Okay. Eh, riktigt häftigt faktiskt och det är precis som du sa, söka inspiration och hitta kontakter. Det är mm. precis det det handlar om. Uh, var det så, och, är det så brutalt stort? Ja uh, det är um, Om du har varit i Elmias uh, D-hall uh -huh. uh, Det är den och så är det sex stycken sådana uh, okay. Så det är, det uh, är, okay, är ganska stort Så det, det är Väldigt stort Och väldigt roligt och, um, Väldigt mycket kontakter Och alla var inom bryggbranschen liksom, uh -huh. Allt man kan få ju bra från sätt och inspiration och, och, så där. Och, och så märkte jag faktiskt Att det fanns ett, ett ett visst, nu ska jag inte överdriva det här på något uh -huh. sätt men ett visst intresse fanns det ändå för att sätta oss på kartan uh -huh. eh, till och med för, för investerare eh, som har uh -huh. varit där nere också. Så det, och det är på något sätt det är de stora pojkarna. Vad, vad tänkte hon? Alltså. Hej jag heter Jämljö, jag kommer från Tranås. <laughs> ja, lite Jag skulle prata precis. lite om min... så, vad, hur, hur? Hur gör, man? Jag, ja, hur gör man? Ja, precis. Jag har en, en kille som, som hjälper mig lite grann som, eh, som jag jobbar med som fixar upp ganska mycket möten med olika. Och så presenterar man Tranås som, som fall då, och eh, ser helt enkelt hej, ska du vara intresserad av det här? Och eh, berätta vad Tranås är och berättar hur, hur vår utveckling har sett ut då. Och, och att vi kommer växa vi behöver bygga till så mycket. Och, så då... då, då Ja, så får man skapa ja. intresse på det. Det är, det är en lång dialog liksom. Ja. Men det, sen är det givetvis siffror också. Som, som jag sa innan, som, som oavsett vart du kommer ifrån så vill du tjäna pengar på det du bygger. Det det ähm, så, ja, nej, men det, det var väldigt spännande och väldigt roligt. Och ja. Jag tror att det, man, det är viktigt att kolla på många nivåer. Sen får man ju inte, inte snurra in sig på att bara vara utomlands. Liksom. Utan det, de viktigaste spelarna de är ju på hemmaplan. Så ja, det, lite så är det väl. Va? Ja. Men, men samtidigt så är det så att om man inte, liksom, om man inte får intrycken och framförallt kontaktnäten då, då då blir det lite ja, men det, och, och sen också så får du man kan ju hitta liknande scenarier som Tranås har fast i andra Tyskland till exempel har ju en bostadsmark bostadsmarknad som påminner jättemycket om Sverige och där kan man ju se, se orter som är liknande Tranås ja. som har gått igenom liknande ja, saker okay. ja. och det kan man också lära sig om ja, man behöver inte uppfinna hjulet själv varje gång liksom. det är ju fiffigt du, eh, vi ska säga det Emil också att du, du, eh, du, du är ju anställd på Tronos United Jag tror vi inte till och med vi, inte ja, sagt det så det det. Nej, vi har inte sagt det, men det, det, det Jag tänkte så här När det, när det gäller liksom utveckling Och mm -hmm. framåtanda och så, där, så förstår nog alla att Då måste du vara Tronos United så jag, Men, det, men det, vi kanske skulle varit lite tydligare där. Det är vi gör, det är vårt ja. <laughs> ja, Utveckla Tronos ja. Du, eh, då tänkte jag på det här Med Eh, en, en enormt viktig spelare i, i all eh, bostadsbebyggelse är ju, är ju kommunen. Oh, ja. Alltså inte minst eh, alltså, kommunen är ju myndigheten. Kommunen, en kommun har ju dessutom ett, ett planmonopol så det är ju helt och hållet liksom kommunen som Eh, via de, demo, sina demokratiska nämnder bestämmer var man får göra saker och vad man inte får göra saker och sådana saker. När man då ska rita ut ett nytt område. Mm. Så det så ska det ju finnas beskrivet i den här översiktsplanen. Alltså det är ju förutsättningarna, att alltså kommer lästhusen smälla en på fingrarna. Mm. Så därför gäller det att ha en översiktsplan som är tillräckligt generell för att man ska kunna göra nästan vad som är. Men sen drar själva detaljplanarbetet igång. Och, och är det inte så att det är en jävla tung process Eller, eller ja. tung ska jag inte säga ja, Det är det väl också Men, men att den är, det är en väldigt utdragen process Eller? Ja, ja det stämmer, stämmer helt korrekt att Men det, det, den är idag Vi samarbetar väldigt nära med kommunen Givetvis De är viktiga i det här Och vi har kollat över idag Hur, hur lång tid tar det från detaljplan Till att man sätter nyckeln i dörren ja. Och verkligheten ser ut så att det tar ungefär sju år så, eh, nu, en Sju år så det är ju det är ju. Sju ja, år. Ja. Det, det, det är så det är. Det är mycket som ska. Det är det där är genom... tyvärr ett sju svåra år. Det var för, tror jag var från Bibeln, men, men det är alltså. ja, det, det var bostadsbygget i Tranås. Det, var det, det är de PBL som har liksom. Ja. <laughs> ja, nej, men, men det är ju, nog kanske inte unikt heller. Nej, det är absolut inte. Utan det är det är så här. Vi har ett äh, regelverk i Sverige som är uppbyggt på ett sätt att man ska. Eh, kunna överklaga om man ska kunna ja, det är ena med det tredje och, och det är ju helt rätt när man lever i en demokrati, ja, så är det ju. Ja. Eh, man kan ju. Man kan ju titta utifrån och säga, ja, men vad då där kan man väl bygga, det var väl jättebra, men sen när man när ens egen utsikt, utsikt skyms så kanske inte det är så roligt men, men så är det i alla fall. Och, men vad vi kollar på just nu, jag jobbar, jag ska faktiskt vara på ett möte nu på morgonen, där vi jobbar i jättenärma kommuner och alla instanser. Allt från mark- och till VA-gata och ser egentligen vad vi kan göra i Trondheim för att eh, få den här processen kortare. Vad man kan lägga parallellt och hur vi liksom gör Tyrannos mer strömlinjeformat. Mm. För det är en sån sak som skrämmer bort företag också. Men det är liksom det är jobbigt. Det är, mm. Och det är inte bra. Mm. Eh, och, och, och kan man då erbjuda Tyrannos som en väldigt eh, smidig ort. Mm. Att man kan liksom, vi hjälper er. Det, det, då är det väldigt bra. Och det är ju det är i princip det min roll är också Precis som Trans United, hela Trans Uniteds roll är Som ena foten i kommunerna och andra foten i privata marknader uh -huh. Så i princip så tar jag hand om de företagen Som vill bygga och guida dem Genom kommunen uh -huh. så de uh -huh. kommer till rätt personer Som privatperson att gå in i en kommun Det är inte alltid jättelätt att bara hitta rätt på en gång uh -huh. Utan uh, där kan man hjälpa till att göra enklare För företag att bygga så, Men, men det, det Det jobbar vi jättemycket med vi, tror, vi vet att det är viktigt Jag tror också en, en grej som man liksom man måste tänka på när man sitter, när man är en aktör i den här processen. Och det är oavsett om man är den som ska leverera maten till byggarbetsplatsen, eller om man är den som faktiskt ska vara med och fatta beslutet om bygglovet, eller om man är den som faktiskt ska upprätta detaljplanen, eller om man, vad det nu är för något, så måste man ha klart för sig att när folk bygger, oavsett om man heter AB eller Kalle Karlsson så är det faktiskt så att man vill förverkliga en dröm. Mm. Och, och, och tänk om man då som medpassagerare verkligen ser sig som medpassagerare och säger att jag är med för att förverkla den här människan eller det här företagets dröm. Det blir lite lättare på något sätt. va? Mm. Och, och då ändå, det betyder inte det liksom att man ska cut corners eller, eller liksom se genom fingrarna utan den lagstiftning som finns den, den, den följs i tranos precis som den ska följas över allt annat. Men... Men just det där med att alltså som du beskriver parallelliteten i projekten måste ju vara, det borde ju finnas tid och tjäna där alltså. Ja, så är det ju. Det är bara det att man måste liksom bena ut den processen och verkligen liksom se, vad är det vi gör? Man, och det ska faktiskt kommunen ha en stor eloge för, att man tar tag i det här och, ja. och, och kollar vilka processer är det är som behövs? Hur kan vi göra det här snabbare? Hur kan vi göra det enklare för företag att etablera sig i Tranås? Mm. Och det är liksom inte... Det är inte alla kommuner i Sverige som tänker så. Nej, nej. Ehm, e, ingen nämnd, ingen glömt. Men, e, men det, det, och det, det ska faktiskt kommunen stå i råd för. Det är jag imponerad av faktiskt. Ehm. Ja, nej, men det, jag, jag, jag vet ju. Jag har, jag, jag har ju haft en stora förmånen och vara i, i rätt många kommuner nu. Och jag kan tala om att det är... Äh... Ska jag ska uttrycka mig. Så Jag vill ju komma till några kommuner till. Så jag måste uttrycka mig lite. Så här. Men det, det, är, det är väldigt olika hur man ser på sin roll som kommunal tjänsteman och myndighetsutövare. Och det finns också det finns också en luddighet. Det finns nämligen olika lagtexter som man kan luta sig på. De som inte vill hjälpa till, de har hittat en lagtext där de kan luta sig mot och säga att de inte får som myndighetsperson. Men, men, men egentligen så, så kan man säga att det finns en lagtext som är övertrumfad som säger att det, man ska faktiskt vara rådgivande men dock är konsultativ. Och det är, en, det är en stor skillnad från att... och Det vill jag nog påstå att i Tranås så har vi bra tjänstemän. Ja, det, det, Överlag det är det, det är det. väldigt bra tjänstemän. Det, det, det är min erfarenhet. Ja, det håller jag med om. Ja, men vad kul. Men du... Eh, det är ju ändå så här att nu, nu har du ju varit här, du har ju varit igång här sen semestern rent av. Ja. ja hur, hur många har blivit nu då? Har du inte bara fått den där frågan nu liksom? Ja, precis. Ja. Ja, men <laughs> <laughs> chef tittar in på, på kontoret varje dag. Hur många har du byggt idag? <laughs> uh, nej, men... Uh, det, det vi har fått, det som också tidningen snappade upp och som vi gillar upp på vår Facebook-sida är ju Ekmarksparken. Eller, ja. nu, Ekmarksparken, låter som att man ska asfaltera hela... Ja, men alltså, det har jag ju sett räkt. Alltså, ja. Nu, nu kommer ju till och tänkte ja. att nu, nu ska ni stjäla vår vackra park. Och det är en jättefin park. Ja, utan tvärkan, Verkligen, den är alltså. otroligt fin. Och den ligger ju så bra vid gymnasiet och allting. Oh. Eh, nej, men det, det är ju inte alls. Och om du tänker Ekmarksparken och så längst ut mot vägen Eh, norrut så att säga ja, så, så finns det en liten gräsplätt där som är helt platt som ja. är, det är ingen gångväg där ingenting. hundar bajsar precis, där, ja. där är ett företag från Jönköping eh, som heter HP Boendeutveckling tillsammans med Ullevisahams Betong de har byggt nere i eh, Ek eh, nu ska jag säga. det heter eh, Ach, ja, skitsamma samma. Eh, Ekhagen heter det, nej det heter inte alls nej. Eh, i, i Jönköping i alla fall och de har byggt eh, Jättesnygga bostäder. Där. Ni kan gå in och kolla på deras hemsida. Okay. Så kan man få lite inspiration. För de bygger på ett väldigt um, framåt annat sätt och, um, med solceller, och det är riktigt ja. kommer passa in hur bra som helst I den parken. Och solceller, hör du det, Kev? Ja, <laughs> det är bra. Äh, och sen också det att man kan. Man får liv på parken. Det är garanterat många unga ja, människor. Alltså, eller hur, va? Alltså, det, det blir ju så. Det, det blir ju helt plötsligt så. så... Blir det ännu mer fart i parken? Ja, men absolut. Och det är ju, som sagt, man kommer inte på något sätt kompromissa parken i sig. Ah. Utan det vill man ju ha kvar och man vill ju liksom. Men om, om man har några som bor där så kommer ju barn som kommer kunna, kommer kunna leka i parken och så vidare och så vidare. Philip Kotler, den har du läst några böcker av va? Ja, det kan man ju påstå. Man ju påstå. Ja, ja. Den moderna marknadsföringens fader. Menar, hans teorier på 40-talet och ligger i grund för liksom allting. Men produkt och plats och allt vad det kan vara för någonting. Och jag har läst allt av Kotler. Jag har varit tvungen att läsa allt av Kotler. Och det enda Kotler konstaterar med säkerhet Our only certainty is that Things will change det är en, Om han hade skrivit det på första sidan gubben, Då hade man inte behövt läsa det resten Nej, precis. Och, och det, här är, det här är Någonting som man hela tiden Och så säger man, ja men Kotler, vafan 40-talet, ny snubbe, ja men ta Buddha då Han sa att det enda som är bestående Det är förändring och det är klart att man kan liksom stå och mota bort framtiden och säga nej det här vill jag inte ha men förändringen kommer vilket fall som helst. Och i Tranås fall, precis som i många andra orter av den här storleken så är faktiskt, det är faktiskt valet är faktiskt binärt. Ska vi överleva eller ska vi dö? Och Boverk och SEB och allt vad de heter, de här på, de spår ju faktiskt sotdöden för sådana orter som Eksjö, sjö till viss del, Absolut, Sävsjö och, och Tranås och Boxholm för den delen också. Och det är klart att nu har Tranås under ett antal år visat att vi dör inte. Vi växer. Vilket ställer till det för de som skriver regionala utvecklingsplaner och skit. De måste ha en massa asterisker och sånt. För de säger att det är bara Jönköping som kommer växa. Men, men Tranås också, förlåt. Vi ber om ursäkt. Och, och det är klart att vad är det, vad är det som, som, som gör att Tranås växer? Ja, min analys är att man är kanske mer förändringsbenägen än sitt omland. Och det är klart att när omlandet börjar upptäcka att förändringsbenägenhet är ett sätt att ta sig ur en kris då måste tranos bli ännu vassare för att fortfarande behålla försprånget mm. och då vill jag säga till dig som är mot förändring och som säger nej det var bättre förr och ju förr desto bättre kommer du ihåg hur arg du var när, när det byggde det här share space uppe vid, vid st stora vad heter det, hotellet och hur många som skulle bli och allt vad det är har du tänkt på vad bra det fungerar Kommer du ihåg hur galen du var när man skulle lägga skateparken mitt i park? Hör ni bara hur dumt det är att man är galen över att lägga en skatepark i en park utan det skulle flyttas gärna halvvägs ut till Österbymo. Där kunde kidsen hänga. Har du sett vilken fantastisk mötesplats det har blivit? Tänk om man tänker så här att det mesta kommer nog bli ganska bra trots att det är förändring. Det kommer inte bli som det har varit. Det kommer bli annorlunda. Men det behöver inte betyda att det blir sämre. Tänk om du skulle tänka så istället. Jag undrar hur det skulle bli då. Jag undrar vad farsan skulle sagt om det här. Där borta vid pilen Har jag lagt min far Där vilar han tryggt På den plats han valt Där brisen från havet Ger honom fläkt Där hamnar vi alla till slut i min släkt Uppe vid huset Finns tårarna kvar Som vi har samlat Jag och min far märkte av sorgen Av släkten så av såren vi är där Jag och min far. Av de som lag grunden För att vi finns till Cirkeln ska slutas Det har jag kvar Vi ska enas i jorden Jag och min far Cirkeln ska slutas Jag och you <try> min far ska hinna se jorden. Jag och min far <try> 40 hour 40 hour hits <try> En bättre mix av gamla och nya hits. Oj, pa party hour heter det här nu helt plötsligt. Det är så många roliga jinglar de har lagt in. Det var en det var party hour. Ja, det vet jag inte om det var en party hour. Men, men, vi har, ja, men lite kul har vi haft Emel, eller ja, det hur? det tycker jag. Det har ja. jättetrevligt. Du, om man nu sitter och så här så tänker man så här klart den där Emel, den ska jag behöva komma i kontakt med för jag har lite idéer och lite pengar. Mm. <laughs> ja. kan vara på någonting. Vem... vem V hur får jag tag i dig nu då? Ska vi ta det för så här kontaktuppgifter? Ja, men det, det, det är jättebra. Uh, precis. Då har jag ett visa då. Uh, mm. Ja, just, ja, just Nej. Men, så... men, det. Är bara, glid in på TransUniteds hemsida. Det är det absolut enklaste. Ja. Emil.viklund.se ja, Så det är bara maila mig och Har man funderingar, är man en, en invånare som vill veta mer eller är man någon som faktiskt vill bygga så finns vi där på TransUnited. Så ja. är det. det är vårt jobb. Perfekt. Tack för att du har lyssnat idag. Tack snälla Emil för att du kom och tog av din tid. Eh, tidigt, tidigt. Ja, det är man. perfekt, va? Och så skickar vi med ett ord för dagen. Lycka till på mötet nu. Ja. ja hälsa Boman och kompanien där. Ja, så, så, så det lite ordning det ska på jag. Också, så eh, Och vi avslutar som vanligt med ett ord för dagen. Visste ni förresten? Ja, det kommer här ett ord för dagen. Ett gästfritt här med sällan gästfritt. Ja, såg på den. Och så avslutar vi med Credence. Funkar det, Emel? Ja, det är så Och kör, fint. Det är farsam, heter det. Farsan, <laughs> ha en trevlig helg. Skötta Hej, vi bra. hörs igen. Hej.